«Абсолютно неможливо», – переконувала вона себе. «Але що колись справді?» Тієї миті вона понад усе на світі хотіла прочитати листа, виправдовуючи себе правилом, що незалежно від її дій теперішнє не зміниться. Що? Приблизно такого розміру. Кохтаки пальцями зобразила в повітрі розмір конверта так, який показувала Казу. Від такої прямолінійності Кохтаки – Вираз обличчя Фусагі зробився спантеличено занепокоєним. Закам'янівши, він дивився на неї широко розплющеними очима. «Я все зіпсувала», – подумала Кохтакі, побачивши вираз його обличчя. Вона пригадала подібний випадок, що трапився невдовзі після їхнього весілля. До дня народження Кохтакі Фусагі підготував для неї подарунок. Напередодні вона випадково побачила його серед речей Фусагі. Раніше жінка ніколи не отримувала від нього подарунків, тому страшенно тішилася цим першим. У день її народження, коли Фусагі повернувся з роботи, Кохтаки з таким захватом чекала на його подарунок, що запитала «Сьогодні ти маєш для мене щось особливе?» Почувши це, Фусагі певний час мовчав, а потім сказав «Ні, нічого особливого». Наступного дня вона знайшла свій подарунок у смітнику то була бускова хустинка. Кохтаке відчула, що припустилася тої самої помилки, що минулого разу. Фусагі терпіти не міг, коли йому казали зробити те, що він і сам запланував. Тому Кохтаке боялася, що фусагі, навіть маючи з собою листа, тепер ніколи не віддасть його їй, тим паче, якщо то романтичне послання. Вона шкодувала про свою прямоту ще й тому, що мала обмаль часу. Фусагі залишався стривоженим. Кохтаки посміхнулася йому. «Вибач, будь ласка, я нічого такого не мала на увазі. Забудь про це», – сказала вона безтурботно. Відтак, щоб остаточно переконати, що для неї це не має великого значення, Кохтаки завела буденну бесіду. «Слухай, я тут подумала... Чому би нам сьогодні не посмакувати сукіяки? які То була улюблена страва фусаги. Настрій у нього, схоже, був кепський, але вона зазвичай поліпшувала його. Кохтаки повільно потягнулась до своєї чашки і на дотик перевірила температуру кави. Ще не зовсім охолола, у неї ще був час. Кохтаки вирішила, що насолоджуватиметься кожною секундою з тих, що їй залишилось провести з фусаги. Вона хотіла бодай на цей час забути про романтичного листа. Вочевидь, фусагі справді написав їй листа, якби це було не так, він відразу різко кинув би їй щось на кшталт, про що це ти до біса говориш? Якщо вона залишить усе, як є, він викине листа. Тому кохтаки вирішила якось змінити настрій фусаги, аби не повторилося те, що сталося в її день народження. Вона поглянула на Фусагі. Його обличчя залишалось серйозним. Та з іншого боку, воно було таким завжди. Він не хотів показувати їй, що від самого слова «сукіяки» його настрій миттєво поліпшувався. Він не був настільки відвертим. То був Фусагі до хвороби Альцгеймера. кохтаки дорожила навіть його насупленим обличчям. Повернення в минуле сповнило її серце справдішнім щастям. Однак вона помилялася. «Ох, я зрозумів, я знаю, що відбувається», – похмуро озвався фусагі. Він залишив барну стійку і зупинився навпроти Кохтаки. «Угу, ти про що?» – запитала вона і подивилась на загрозливу постать Фусаги, який прикипів до неї поглядом. «Що? Що сталося?» – вигукнула вона. Кохтаки ще ніколи не бачила такого Фусаги. «Ти з майбутнього, хіба ні?» Що? Фусай тільки на сказав божевільну річ, а втім, він не помилявся вона справді повернулась з майбутнього. Ем, послухай, кохтаки прочісувала свій мозок, силкуючись пригадати правило, яке попереджало б, що, повернувшись у минуле, не можна розповідати, що ви з майбутнього. Але такого правила не існувало. Послухай, я можу пояснити. Мені здалося дивним. Що ти сидиш на тому стільці Так, ну Отже, це означає, що ти знаєш про мою хворобу Кохтаке відчула, яке серце знову скажено загупало в грудях Вона думала, що повернулася в той час Коли Фусаги ще не спіткала хвороба Але помилилась Фусаги, який стояв перед нею, знав про свою недугу. З його одягу було зрозуміло, що на дворі літо Отже, вона повернулася на два роки назад, у те літо два роки тому, коли Фусай почав забувати дорогу додому, і вона помітила перші симптоми його хвороби. На рік повернутися не могла, бо тоді їхня розмова була плутаною та беззмістовною. Жінка думала, що повернулася на три роки, а насправді потрапила в той день, який точно відповідав її уявній картині. Той день, коли Фусагі ще пам'ятав її. Той день, коли він хотів віддати їй листа. Той день, коли він узяв листа із собою до кафе. Вона не повернулася на три роки лише тому, що тоді Фусагі ще не написав свого листа. Якщо він написав листа, коли вже знав про свою хворобу, то Кохтакі була переконана, це ніяк не могло бути романтичне послання. Зрештою Фусагі, який стояв перед нею, Знав про свою хворобу Тож найпевніше у листі він розповідав Саме про неї А те, як він злякався Коли Кохтаки заговорила про листа Лише підтверджувало її Припущення Ти знаєш, а Не вгавав Фусагі Вимагаючи від неї відповіді Кохтаки не могла йому брехати Вона мовчки кивнула. Он як Знесила на пробормотів Фусагі Кохтакі опанувала себе а гаразд, ніякі мої дії однаково не змінять теперішнього. Але я можу засмутити Фусагі. Я ніколи не верталась б у минуле, якби знала, що таке станеться. Мені так соромно, що я настільки зациклилась на тій думці про романтичне послання». Кохтак і щиро жалкувала про своє повернення в минуле. Та в неї не було часу картати себе. Фусагі знову змов. «Любий!» – несподівано звернулася вона до пригніченого Фусаги. Жінка ніколи не бачила його в такому стані. Її серце ледь не розривалося. Раптом Фусаги відвернувся від неї і рушив до барної стійки. Взяв свою чорну теку і, діставши з неї коричневий конверт, повернувся до кохтаки. На його обличчі не було ані гніву, ані розчарування. Він радше видався їй геть з ніяковілем. Фусагі озвався тихим гортанним голосом, і Кохтакі ледве його чула. «Ти з цього часу не знаєш про мою хворобу? Це йому лише так здається. Але я вже знаю, чи скоро дізнаюся. Я просто не знаю, як тобі сказати». Фусагі простягнув їй коричневого конверта. Отже, в цьому листі він хотів розказати і про свою хворобу. «Але мені нема потреби його читати». Я й так знаю. Було б доцільніше віддати мені його в минулому тій мені, якій фусагі так і не зміг його віддати. Утім, якщо він не може віддати листа тій мені, то гадаю, нічого страшного, якщо його отримаю ця я, якщо вже так склалися обставини. Кохтаки вирішила повертатись, доки не трапило ще чогось. Вона не хотіла говорити про його хворобу. Бракувало ще, щоб Фусаги запитав про свій стан у майбутньому. Якщо він запитає про перебіг хвороби, хто знає, як на нього вплинуть приголомшливі новини. Вона подумала, що краще повернутися, доки фусагі нічого не запитав. Настав час вирушати в теперішнє. Кава вже вистигла настільки, що вона могла випити її всю за один ковток. Не можна, щоб кава охолола. Сказала Кохтаки і піднесла чашку до вуст «То я забув? Я забув тебе?» Опустивши голову про бурмутів Фосаги Його слова вивели їй землю з-під ніг Вона навіть забула, навіщо піднесла до рота чашку кави «Забув мене?» Кохтаки стривожно поглянула на Фосагі Лише тепер помітила, який нещасний у нього був вигляд вона й гадки не мала, що він колись виглядатиме таким пригніченим. Розгубивши всі слова, жінка більше не могла дивитися йому в вічі і опустила голову. Промовчавши, Кохтаке дала ствердну відповідь на його запитання. Фосагі спостерігав за її безпорадністю. «Он воно що? Цього я й боявся», – сумно пробормотів він і опустив голову так низько, що його шия, здавалося, от-от зламається. Очі Кохтакі не лилися сльозами. Коли йому діагностували хворобу Альцгеймера, він щодня потерпав від страху втратити пам'ять. А вона, його дружина, навіть не помічала, що він носив у собі ці болісні думки і почуття. Коли довідався, що вона повернулася з майбутнього, найперше, про що хотів дізнатися – чи забув її, свою дружину. Це відкриття водночас утішило і засмутило Кохтакі. А ще воно додало їй сил зазирнути у вічі Фусаги своїми заплаканими очима. Вона широко посміхнулася, щоб її сльози здавались йому сльозами щастя. «А знаєш, невдовзі тобі стане краще. Я медсестра і знаю, коли треба бути сильною. Насправді ти з майбутнього сам розказав мені, я можу казати, що завгодно, теперішнє однаково не зміниться. Що, бувало, страх долав тебе. Яка різниця, чи правду я кажу? Якщо я можу хоч трішки його заспокоїти, нехай навіть ненадовго я маю це зробити. Кохтаки несамовито бажала, щоб він повірив у її брехню. Вона все за це віддала б, у горлі застряг клубок, її щиками котилися сльози. Та вона і далі щасливо посміхалася. «Усе буде гаразд. Усе буде гаразд. Тобі стане краще. Тобі стане краще. Не хвилюйся. Ти видужуєш справді». У кожне слово, яке промовляла до фусаги, жінка вкладала всю свою силу. Вона не сприймала це за брехню. Навіть якщо Фусагі забув її, навіть якщо її слова не змінять теперішнього – він дивився її прямісінько в очі, а кохтаки не зводила погляду з нього, не витираючи потоки своїх сліз. Фусагі виглядав щасливим. Справді, тихенько прошепотів він. Так, кохтаки кивнула. Фусагі дивився на неї так лагідно, як ніколи раніше. Опустивши очі на коричневий конверт у своїх руках, він повільно наблизився до кохтаки і зупинився на відстані простягнутої руки. «Ось!» – сказав він, і наче сором'язлива дитина простягнув їй конверта. Кохтаки спробувала відштовхнути його руки. «Але тобі покраще!» – сказала вона. «То можеш його викинути!» – Фусаги наполегливо простягав їй листа. З його голосу зникла звична похмурість. Він промовив ці слова так ласкаво, що в серце кохтаки закралось дивне відчуття, ніби вона щось прогавила. Фосаги ще раз тицьнув і коричневого конверта. Жінка простягнула свої тремтливі руки і ніяково взяла його. Вона не знала, чого чекати від Фосаги. «Пий, не можна, щоб кава охолола», – сказав чоловік, демонструючи, як добре знає правила. Він нагадував їй, що каву треба допити, доки вона не встигла. Здавалося, та добра посмішка ніколи не сходила з його обличчя. Кохтаки кивнула, легесенько, у неї не лишилося більше слів, тому вона потягнулась до чашки. Коли кохтаки обхопила обома долонями чашку, фосагі відвернувся, наче сплив час, подарований їм, як подружжю. очі кохтаки знову почали наливатися сльозами. Любий, гукнула вона несподівано навіть для себе. Фосагі не обернувся, його плечі ледь помітно здригалися. Не зводячи погляду з його спини, Кохтаки одним ковтком допила каву. Вона зробила це так швидко не тому, що поспішала, адже кава могла будь-якої митті охолонути, а з поваги до фусаги. Він так завбачливо відвернувся, аби вона могла швидко і безпечно повернутися в майбутнє. Такої глибини сягала його доброта. «Любий мій!» Кохтаки відчула, що її огортає мерехтлива пара. Поставила чашку на блюдце. Коли забрала від неї руки, вони теж почали перетворюватись на пару. Жінка поверталась в теперішнє. Та швидкоплинна мить, коли вона знову відчула себе дружиною Фусаги, минула. Зненацька він обернувся. Схоже, його увагу привернув дзеньки тієї чашки, коли вона поставила її на блюдце. Кохтаки не знала, якою бачив її Фусаги. Але вочевидь, він такий її бачив. Її свідомість теж огортала пара. Та вона ще встигла помітити, як його губи ледь ворухнулися. Якщо їй не здалося, він сказав дякую. Свідомість Кохтаки злилася з парою і її понесло з минулого в теперішнє. Кафе навколо скажено закрутилося, а вона не могла спинити нестримні потоки сліз. За якусь мить вона знову побачила перед собою Казу і Киї. Жінка повернулася в теперішнє, у той день, коли фусагі цілковито про неї забув. Від одного погляду на обличчя Кохтаки Киї сама стривожилась. «Лист?» – запитала вона, але сказала просто «Лист, а не романтичний лист». Кохтаки поглянула на коричневий конверт, у якому був лист, що його вона отримала від Фусаги в минулому. Жінка повільно вийняла його з конверта. Лист було написано базовою складовою абеткою, кучерявими значками, що скидались на повзучих черв'ячків. Вона впізнала почерк фусаги. Переглядаючи листа, затулила правою рукою рота, стримуючи ридання, а з її очей полилися сльози. Реакція Кохтаки була такою несподіваною, що Казу теж занепокоїлась. Кохтаки «З вами все, гаразд?» – запитала вона. Плечі Кохтаки почали здригатися. Вона щораз голосніше схлипувала. Казу і Киї просто стояли і дивилися на неї, непевні, що мають робити. За якийсь час Кохтаки простягнула листа Казу. Та взяла листа і, ніби сумніваючись, що варто його читати, подивилась на Казу за барною стійкою. Киї сумно кивнула. Казу перевела погляд на заплакану кохтаки і почала читати листа. «Ти медсестра, тому я припускаю, що ти вже й сама помітила. У мене хвороба, яка стирає мою пам'ять. Гадаю, що коли я все більше втрачатиму пам'ять, ти зможеш погамувати свої почуття і дбатимеш про мене з незворушністю медсестри. І робитимеш це попри всі дивні речі – який я казатиму або чинитиму, навіть якщо я забуду тебе. Тому я прошу тебе ніколи не забувати одного. Ти моя дружина. І якщо життя в ролі моєї дружини стане для тебе занадто тяжким, я хочу, щоб ти покинула мене. Ти не зобов'язана залишатися зі мною, як медсестра. Якщо я стану негодящим чоловіком, хочу, щоб ти покинула мене. Прошу лише щоб ти робила все від тебе залежне, як моя дружина. Зрештою, ми подружжя. Навіть якщо я втрачу свою пам'ять, хочу, щоб ми залишалися чоловіком і дружиною. Для мене нестерпна думка, що ми залишатимемося разом тільки з жалю. Я не можу сказати тобі цього особисто, тому пишу про це в листі». Коли Кзу дочитала листа, Кохтаки і Киї звели очі до стелі і розридалися. Кохтаки збагнула, чому Фусагі віддав цього листа їй, своїй дружині з майбутнього. З листа було зрозуміло, що він передбачав такі дії Кохтаки після того, як вона дізнається про його хворобу. А коли вона справді повернулася з минулого, Фусагі зрозумів, що в майбутньому Кохтаки як він і передбачав, дбала про нього як медсестра У супереч тривозі і страху втратити пам'ять Фусагі сподівався, що Кохтакі залишатиметься його дружиною Його серце завжди належало їй Навіть втративши пам'ять, Фусагі любив роздивлятись туристичні журнали І занотовувати щось із них до свого записника Якось кохтаки прочитала його записи він занотовував назви місць, у яких побував, аби побачити тамтешні сади. Жінка припустила, що так давалися знаки уривки його спогадів про роботу садівником. Та вона помилялася. Він записував назви місць, які відвідував разом з нею. Тоді Кохтаке цього не помітила. Не могла помітити. Ті записи були останніми спробами Фусаги не забути свою дружину. Звісно ж, Кохтаки не вважала, ніби пропустилася помилки, ставши сестрою для Фусагі. Вона вірила, що це на краще. І Фусагі ні в чому не звинувачує її у своєму листі. Кохтаки відчувала, що він знав, і її запевняння в тому, що він її, були брехнею, але він хотів вірити в цю брехню. Інакше, подумала вона, він не дякував би мені. Коли когтаки виплакала всі сльози, з убиральні повернулася жінка в білій сукні. Вона зупинилась перед Кохтаки і низьким голосом промовила тільки одне слово: Устань. Звісно, сказала Кохтаки і квапливо підвелася, щоб звільнити стілець для жінки в білому. Її поява була напрочуд своєчасною і саме збіглася з зміною настрою Кохтаки. червоними, набреклами. Від плачу очима вона подивилась на казу і Киї, а потім помахала в повітрі листом. «Ну от, ви самі все чули», – з посмішкою сказала вона. Киї кивнула. З її круглих сейливих очей досі лилися водоспади сліз. «Що це я робила?» – пробурмотіла Кохтаки, дивлячись на листа. «Кохтаки!» – Киї шмигнула носом і стривожено зеркнула на жінку. Кохтаки обережно склала листа і заховала його в конверт. Я йду додому, сказала вона рішуче. Казу легенько кивнула, Кей витирала сльози. Кохтаки подивилась на заплакану жінку. Кей плакала довше за неї. Вона посміхнулася думці, що у Кей, мабуть, зневоднення. Втомлено видихнула. Вона більше не почувалася розгубленою, знайшла в собі сили. Біля берної стійки видобула із сумки гаманця і простягнула казу 380 єн монетами. «Дякую», – додала вона. Казу відповіла їй незворушною посмішкою. Кохтакі швиденько кивнула і рушила до виходу. Вона йшла легким кроком, поспішала до фусаги, хотіла побачити його обличчя. Кохтаки переступила поріг і зникла з очей казу Ікеї. Ох, раптом вигукнула вона і повернулася до кафе. Казуй, Кейс здивовано витріщилась на неї. Іще дещо, сказала Кохтаке, від завтрашнього дня більше не називайте мене на дівоче прізвище. Аграст? Її обличчя осяяла широка посмішка. Колись Кохтаке сама попросила їх називати її на дівоче прізвище, бо так почав звертатись до неї Фусаги, і жінка не хотіла збивати його з пантелику. Але тепер вона цим не приймалася. Киїй собі посміхнулася. Її сійливі круглі очі розширились. Звісно, як скажете, радісно прощебетала вона. І всім іншим теж перекажіть, додала кохтаки. Не чекаючи відповіді, вона помахала рукою і пішла. Дзень зелень гаразд, промовила казу, ніби сама до себе, і понесла до касового апарата гроші кохтаки. Кеї прибрала чашку, з якої пила кохтаки, і пішла на кухню, аби принести свіжої кави жінці в білій сукні. Клад склацання старих клавіш касового апарата луною прокотилась через усе кафе. Вентилятор під стелею так само нечутно обертався. Кеї повернулась і поставила нову чашку перед жінкою в білому. «Ми раді знову бачити вас цього літа», – прошепотіла вона. І далі, мовчки читаючи свою книжку, жінка в білій сукні нічого не відповіла. Киї торкнулася рукою свого живота і посміхнулася. Літо тільки починалося. Історія третя. Сестра. На тому стільці тихенько сиділа дівчина. На вигляд вона була віку старшокласниці з великими гарними очима. Одягнена в бежевий гольф і коротку картату спідницю чорні колготки і брунатні черевики. На спинці її стільця висіло пальто з каптуром. Дівчина була вбрана цілком по-дорослому, однак з її обличчя ще не стерлися дитячі риси. Коротке волосся сягало її підборіддя. Макіяжу не було, але довгі від природи вії підкреслювали її симпатичне обличчя. Хоча вона повернулася з майбутнього та могла б цілком природно вписатися й у теперішнє, якби не те осторожне правило, що всім мандрівникам у часі не можна вставати з того стільця. Утім, на дворі стояв початок серпня, тож її одяг геть не відповідав сезону. Проте залишалося загадкою, з ким вона хотіла зустрітися. Тієї миті в кафе був лиш не токіта, Кремезний чоловік зі щілинами замість очей мав на собі форму кухаря і стояв за барною стійкою. Негара був власником кафе. Та дівчина, схоже, повернулася зовсім не до нього. Хоча дивилась на Негара, у її очах не було сантиментів. Якби збиралась побачитися з ним, то б, звісно, якось на нього відреагувало б. Але здавалось, що вона зовсім не помічала його. Однак у кафе більше нікого не було. Та й Негара не мав особливої роботи. Він просто стояв, скрестивши руки на грудях і дивився на дівчину. Негаре був кремезним чоловіком. Будь-якій іншій дівчині чи жінці могло бути дещо боязко на з ним, та ще й у такому маленькому кафе. Утім, незворушне обличчя відвідувачки свідчило про те, що її цей ані трохи не бентежить. Дівчина й Негари не говорили Вона просто сиділа і час від часу згиркала на один із настінних годинників – мов би звіряючись із ним. Раптом Негара наморщив носа і ширше розплющив праве око. А потім дзенькнув тостер на кухні. Грінки підсмажились. Негара пішов туди і взявся щось готувати. Дівчина не звернула найменшої уваги на трохтіння посуду і відсьорнула своєї кави. Вона кивнула, ніби казала так. Вочевидь, кава... Досі була теплою, бо вираз її обличчя натякав, що часу в неї вдосталь. З кухні повернувся Негара. Він ніс прямокутну тацю з грінкою і маслом, салатом і фруктовим йогуртом. Масло було домашнім, коронна страва Негара. Приготоване власноруч, воно було таким смачним, що жінка з бігуді, я гіраї часом набирала собі трохи в пластиковий контейнер. Негар страшенно тішився, спостерігаючи за відвідувачами, які з величезною насолодою смакували його масло. Єдиний його недолік полягав у тому, що відвідувачам воно діставалось безплатно, хоча Негара використовував для його приготування найдорожчі складники. Він не брав з них гроші за масло чи додачу, цього правила ніколи не порушував. І ці його принципи стали неабиякою проблемою. Тримаючи в руках тацю, Негар зупинився перед дівчиною. Його чималеньке тіло поряд з цієї тендітною фігурою скидалось на гігантську брилу. Він дивився на неї згори вниз. «З ким ти хочеш зустрітися?» – відразу запитав Негари. Дівчина підняла на нього очі, на ту гігантську брилу, яка стояла перед нею. Її погляд був байдужим. Негари уже звикли до того, що його кремезна фігура викликала подив чи навіть страх у тих, хто бачив його вперше, почувався дещо ніяково, адже тепер цього не сталося. Що? запитав він. Проте сподіваної відповіді не почув. Та нічого, відказала дівчина і знову відсорбнула каве. Вона не виявляла бажання підтримувати розмову з ним. Схиливши голову на бік, Негара граційно поставив тацю на столик перед нею і повернувся за барну стійку. Дівчина видавалась пантеличиною. Ем, перепрошую», – звернулась вона до Негара. «Так, я цього не замовляла», – ніякого сказала дівчина, вказуючи на грінку. «За кошт закладу», – гордо відповів Негара. Дівчина подивилась на безплатну їжу, не вірячи власним очам. Негар розчепив схрещені на грудях руки і оперся ними на барну стійку. «Ти доклала зусиль, аби повернутися з майбутнього. Не можу ж я відправити таку дівчину, як ти, назад голодною», сказав він, очікуючи щонайменше дякую. Проте вона й далі витріщалась на нього і навіть не посміхнулася. Негаре відчув, що має сказати щось іще. «Щось не так?» – запитав він, ледь підвищивши голос. – Ні, дякую, я все з'їм. – Гарна дівчинка. – Чом би не з'їсти? Вона хвацько намастила грінку маслом і відкусила чималий шматок. Їла жадібно. Негара чекав на її реакцію. – Певна річ, – подумав він, – вона із задоволенням доїдатиме його словнозвісне масло. Але очікуваної реакції не побачив. Дівчина незворушно наминала тост. Доївши його, взялася хрумкотіти салатом, а потім одним махом випила йогурт. Завершивши трапезу, вона лише вдячно склала на столі руки і навіть слова не сказала про смак їжі. Негара засмутився. дзень зелень То була казу. Вона передала чималу в'язку ключів Негари за барною стійкою. Я по... Почала вона і змокла на півслові, помітивши на тому стільці дівчину. «Привіт», – відповів Негаре, ховаючи ключі в кишеню. Він не сказав «привіт» із поверненням, як робив зазвичай. Казу схопила його за зап'ястя і з тишеним голосом запитала «Хто це?» «Я намагався з'ясувати», – відказав Негаре. Зазвичай Казу не звертала особливої уваги на тих, то сидів на тому місці. Коли хтось там з'являвся, вона добре знала, що людина повернулася з майбутнього, щоб з кимось зустрітися, і воліла не втручатися. Та ще ніколи на тому стільці не сиділа така юна і симпатична дівчина. Казу не втрималася і витріщилася на неї. Її витріщання не залишилось без уваги. «Привіт», – сказала дівчина і люб'язно посміхнулася. Ліва брова Негарес сіпнулася від роздратування, адже йому вона не посміхалася. «Ти прийшла зустрітися з кимось?» «Ага, мабуть», – погодилась дівчина. Слухаючи їх, Негарес стиснув губи. Кілька хвилин тому він питав її про те саме, але дівчина нічого не відповіла. Йому це не сподобалось. «Але тієї людини тут нема, ж? Кинув він сердито і відвернувся. То з ким же вона хоче зустрітися? дивувалася казу, постукуючи вказівним пальцем по підборідню. Що? Точно не з ним. Казу вказала пальцем на Негара. У кафе, окрім самої казу, був лише він. Негар тиснув у себе пальцем. Зі мною? здивувався він. Знову, схрестивши на грудях руки, він пробурмотів. Гм, ніби пригадував за яких обставин з'явилася та дівчина. Вона матеріалізувалася на тому стільці близько 10 хвилин тому. Киї мала відвідати гінеколога, і Казу повезла її. Зазвичай на огляди до лікаря її возив Негара, але не цього разу. Він вважав гінекологічну клініку жіночим храмом, куди чоловікам зась. Тому й залишився сам у кафе. Невже вона вибрала час, коли працював тільки я? Від цієї думки серце Негари стріпонулося Може вона весь цей час так поводилась бо соромилась? Шкрябаючи під боріддя, Негари кивнув, ніби врешті все зрозумів Він вибіг з стійки і сів на стільця навпроти дівчини Вона дивилась на нього спонтеличено Ураз Негари змінився Якщо вона була такою байдужною до мене через свою сором'язливість, я спробую бути люб'язнішим, – подумав він і широко посміхнувся. Відтак, спираючись на лікті, подружньому підсунувся ближче. «То ти повернулася в минуле зустрітися зі мною? – запитав він у дівчини. – Аж ні я. – Зі мною. Ти хотіла побачити зі мною? – Ні. – Зі мною? – Та ні». Дівчина наполягала на своєму. Казу чула їхні розмови і дійшла очевидного висновку. «Це точно не ти». Гарри знову засмутився. «Гараст, отже не зі мною». понуро пробурмотів він і повернувся за барну стійку. Дівчині це, схоже, здалося кумедним, і вона хихикнула. «Дзень-зелень». Коли озвався дзвоник, вона зиркнула на середнього годинника. Серед трьох настінних хронометрів саме він показував точний час Два інших або поспішали, або відставали Вочевидь, вона про це знала Очима дівчина прикипіла до входу За хвилю до кафе ввійшла Киї «Дякую, казу, Люба, – сказала вона Жінка була одягнена в сукню кольору морської хвилі Босоніжки з ремінцями вона вмахувалася солом'яним капелюхом, поїхала разом з Казу, але, судячи з целофанового пакета в її руці, дорогою до кафе зазирнула до місцевої крамниці. Київ від природи була життєрадісною, зачаровувала всіх доброзичливістю і ніколи не соромилась, не боялась і найгрізніших відвідувачів, і завжди була відкритою та люб'язною навіть з іноземцями, які не говорили японською. Угледівши дівчину на тому стільці, Киї сказала «Привіт, ласкаво просимо» і щиро посміхнулася. Її посмішка сяяла яскравіше, ніж зазвичай, та й голос звучав дещо вище. Дівчина випростилась на стільці і легенько кивнула, не відводячи очей від Киї. «То що там сказав лікар?» – запитав Негаре. Оскільки Киї і Казу щойно повернулись від гінеколога, його цікавило лише одне. Киї погладила свіщий плаский живіт, зробила пальцями знак, що все гаразд, і посміхнулася. «Ох, чудово!» – відказав Негари. Він ще більше звузив очі і двічі легенько кивнув. Коли Негари траплявся привід породіти, він не вмів відкрито демонструвати своє щастя. Киї це знала тому цілком удовольнилась такою реакцією. Пильним поглядом дівчина на тому стільці зачудовано спостерігала за їхньою розмовою. Киї, схоже, геть цього не помітила і спокійнішньо рушила до затильної кімнати. Мовби щось відчувши, дівчина гукнула несподівано гучним голосом. «Перепрошую». Спинившись на півдорозі, Киї машинально відповіла «Так». Обернулася і подивилась на неї своїми круглими, сійливими очима. Дівчина ніяково відвела погляд і почала нервово перебирати пальцями. «Що таке?» – запитала Киї. Незнайомка підняла голову з таким виразом, ніби справді чогось потребувала. Її щира усмішка була дуже милою. Незворушність, з якою вона поставилась до негари, миттю щезла. «М -м, «Річ у тім...» «Так, щось сталося, я хотіла б сфотографуватися з вами». Киї кліпнула, приголомшена її словами. «Зі мною?» – перепитала вона. «Так», – сказала дівчина рішуче. Негаре не втримався, щоб не запитати. «З нею?» – він указав на Киї. «Так», – весело підтвердила дівчина. «Ти хочеш сказати, що повернулася зустрітися з нею?» «Так». Відповіла вона на запитання Казу. Очі Киї засяяли ще яскравіше, бо вона не засумнівалась в чирості цієї незнайомки. Від природи не була підозріливою чи недовірливою до незнайомців. Тому, не питаючи дівчину, хто вона і чому хоче з нею сфотографуватися, Київ відразу погодилась. Ох, справді, можна мені поправити макіяж? Вона миттю витягла із сумки косметичку і взялася до справи. «Еммм, на це немає часу», – неполегливо заперечила дівчина. «Ох, ну звісно. Кей певна річ, добре знала правила, її щоки залилися рум'янцем, коли вона закрила косметичку». Зазвичай той, хто хоче сфотографуватися разом із кимось, підходить до людини, з якою робитиме світлину. Але дівчині перешкоджало в цьому правило, яке забороняло підводитись того стільця. Київ віддала целефанового пакета і солом'яного капелюха Казу та стала біля незнайомки. «Де твоя фотокамера?» – запитала вона. Дівчина посунула до неї пристрій, що лежав на столі. «Що? Це і є фотокамера?» – здивувалась Казу, адже той апарат був за з візитівку. Тоненький і прозорий він скидався на пластикову картку. Така тоненька. Кейза чудувалась фотокамерою, вона роздивилась її з усіх боків. «Ем, «Нам варто поквапитись, часу майже не залишилось», – спокійно сказала дівчина. «А гаразд, я сфотографую». «Добре». казуна вела на них об'єктив фотокамери. Нічого складного в її використанні не було – вона просто натиснула кнопку, що з'явилась на екрані. Клац! Що це було? Ти вже сфотографувала? Доки Киї поправляла волосся і розчісувала пальцями чупринку, Казу вже зробила фотографію і повернула фотокамеру дівчині. Ти вже сфотографувала? Коли ти встигла? Незнайомка і Казу зберігали спокій. Лише Киї спантеличено сипала запитаннями. «Красно, дякую», – сказала дівчина і одним махом допила свою каву. «Що? Зажди? гукнула Киї, але та вже перетворилась на пару. Коли пара підіймалася до стелі, на стільці з'явилася жінка в білій сукні. Просто нізвідки, не на ніндзя. Оскільки персонал кафе вже звик до подібного, нікого це не здивувало. Та якби щось таке побачив хтось із відвідувачів, його це, напевно, шокувало. Коли гості стають випадковими свідками таких дивовиж, їх запевняють, що це лише фокус. Певна річ, якби хтось запитав у працівників кафе, як вони це зробили, відповісти ті не змогли б. Жінка в білому незворушно читала свій роман, наче нічого особливого не трапилось. Та помітивши тацю, вона відсунула її правою рукою, мов би хотіла сказати – приберіться! Київ взяла тацю, але Негара вихопив її в неї і, схиливши голову на бік, пішов на кухню. «Цікаво, ким була та дівчина?» – пробурмотіла Київ. Вона забирала в казу целофанового пакета та солом'яного капелюха і зникла в затильній кімнаті. Казу все витріщалася на той стілець, де саме сиділа жінка в білій сукні. З виразу її обличчя було зрозуміло, щось її непокоїло Це вперше відвідувач повернувся з майбутнього, щоб зустрітися з Негари, Киї чи Казу Навіщо повертатися в минуле, аби побачитися з працівниками кафе, який так завжди там Але та дівчина повернулася з майбутнього зустрітися з Кей. Казу не розпитувала гостей з майбутнього, навіщо вони приходили навіть якщо, скажімо, якийсь убивця повернеться в минуле, вона його теж не займатиме. Річ у правилі, згідно з яким теперішнє однаково не зміниться. Байдуже, скільки зусиль людина докладатиме в минулому. Це правило неможливо порушити. Завжди відбуватимуться події, які перешкоджатимуть змінам у теперішньому. Скажімо, з майбутнього повернеться чоловік з пістолетом і вистрілить в одного з відвідувачів. Навмисно чи випадково не має значення. Не дуже приємно для жертви. Та якщо той нещасливий відвідувач досі живий у майбутньому, він не помре, навіть діставши кулю в серце. Таке було правило. Казучи, хтось інший викличе швидку і поліцію. Швидка помчить на виклик до кафе. Вона ніколи не застрягне в заторі. Вона дістанеться з лікарні до кафе і відвезе пацієнта до реанімації найкоротшим шляхом якнайшвидше. Оглянувши пацієнта, лікарі можуть сказати, що його вже не врятувати. Але навіть у такому разі якийсь лаветний хірург випадково опиниться в тій лікарні і зробить операцію. Навіть якщо у пацієнта вийде це кров рідкісної групи, що зустрічається лише в однієї людини з 10 тисяч У лікарні знайдеться потрібна кількість такої крові Хірурги виконують свою роботу бездоганно Операція завершиться успішно Пізніше лікар може сказати, що якби швидка спізнилася бодай на хвилину Чи якби куля розташовувалась бодай на міліметр лівіше Пацієнта не вдалося б урятувати Увесь персонал лікарні говоритиме, що він вижив дивом. Але в цьому не буде ніякого дива. Усе через правило. Правило визначає, що підстрелений відвідувач виживе. Саме через те правило казу було байдуже, хто повертався в минуле та який мав на те підстави. Адже всі дії відвідувачів з майбутнього були марними. Можеш зробити це замість мене? угукнув Негарис кухні. Казу обернулася і побачила, що він стояв на порозі кухні і тримав у руках тацю, на якій була кава для жінки в білій сукні. Казу взяла її і понесла до столика. Якийсь час вона просто дивилась на неї, а в її голові вирували думки. «Цікаво, навіщо та дівчина повернулася з майбутнього? Якщо вона просто хотіла сфотографуватися з струною, то нащо було спеціально повертатися в Минук. «Дзень-зелень!» «Вітаю! Ласкаво просимо!» – гукнув Негара. Казу опам'яталася і поставила каву перед жінкою в білій сукні. Таке відчуття, ніби я не помічаю чогось важливого. Аби здихатись того відчуття, Казу легенько струснула головою. «Привіт!» До кафе увійшла Кохтаке. Вона поверталась з роботи додому одягнена в лаймову зелену футболку поло, білу спідницю і чорні туфлі-човники. На її плечі висіла полотняна сумка. «Привіт, кохтаки, привітався Негаре. Почувши це звертання, вона різко розвернулася на підборах, ніби хотіла вийти з кафе. «Ох, вибачте, місіс фусагі, виправився Негаре. Жінка задоволено посміхнулася і сіла біля барної стійки. Минуло три дні, відколи Кохтаки побувала в минулому і отримала листа Фусагі, якого він ніяк не міг їй віддати. Відтоді вона заборонила всім називати себе на дівочек прізвище Кохтаки, Хотіла, щоб до неї зверталися місіс Фусагі. Вона повісила свою полотняну сумку на спинку стільця. «Каву, будь ласка», – замовила кохтаки, вдоволено схиливши голову на бік. «Звісно», – відказав Негаре, – Ківнув і рушив на кухню варити каву Кохтаки оглянула порожній кафе Вона планувала повернутися додому разом з усагі, Сподіваючись застати його тут Тому трішки засмутилася Казу, яка з посмішкою спостерігала за розмовою Негара і Кохтаки Відійшла від жінки в білому У мене перерва, гукнула вона і зникла в затильній кімнаті Негара нічого не відповів Кохтаки замість нього сказала гаразд і помахала її рукою. Був початок серпня, але припікало нещадно. Утім, кохтаки любила гарячу каву навіть улітку. Їй подобався аромат щойно приготованого напою. Кава з льодом смакувала зовсім не так. Найбільшу насолоду вона діставала саме від гарячої кави. Для неї її завжди заварював негар. Зазвичай він використовував сифон. У нижню посудину наливав окріп, нагрівав його спиртовим пальником, щоб пара й вода піднялися через горличко до верхньої посудини і заварили всипані туди мелені кавові зерна. Проте, готуючи каву для кохтаки і інших постійних відвідувачів, які цінували смак та аромат цього напою, він користувався кемексом. Для цього в скляну посудину, кемекс, він уставляв паперовий фільтр насипав у нього мелені кавові зерна і наливав зверху окріп. Негар вважав такий спосіб приготування кави оптимальним, адже змінюючи температуру чи спосіб наливання води, можна було змінювати гіркоту напою. Оскільки в кафе не було фонової музики, відвідувачі могли чути, як кава крапля за краплею скрапувала в скляну посудину. Від цього звуку Кохтаки завжди задоволено посміхалася. Для неї він був таким же приємним, як і сама кава. Часом Києв використовувала кавомашину, яка мала одну кнопку, щоб підлаштовувати напій відповідно до різних смаків. Вона не дуже зналась на мистецтві приготування кави і здебільшого покладалась на цей пристрій. Тому деякі постійні відвідувачі, які цінували особливий кавовий смак, не замовляли її, якщо Негари не було в кафе. Зрештою, кава коштувала однаково, незалежно від того, хто її приготував – Негари чи Киї. Казу зазвичай заварювала каву в сифоні. Зовсім не тому, що дбала про особливий смак. Просто їй подобалось спостерігати, як гаряча вода підіймається горличком у верхню посудину. Та й панкатись з їй теж не хотілося. Кохтаки отримала каву, яку спеціально для неї заварив Негар. Коли чашка опинилась перед нею, жінка заплющила очі і глибоко вдихнула. То була мить справдешнього щастя. За наполяганням Негара в кафе подавали каву лише сорту Мокко. Особливість кави цього сорту – неперевершений аромат. Такі поціновувачі, як кохтаки, ніколи не можуть нанюхатись в достатнь. Іншим, одначе, не дуже до вподоби її відчутна кислинка, тому відвідувачі або обожнюють цю каву, або ненавидять. Можна сказати, що кава обирає відвідувачів, так само, як з маслом. Негар любив спостерігати за відвідувачами, які насолоджувалися ароматом кави. Коли він дивився на них, його вузькі очі звужували ще більше. До речі, зауважила Кохтаки, Смакуючи свою каву, мовби тільки, но про це згадала. Я помітила, що бар Гіраї зачинено вчора і сьогодні. Ви часом не знаєте, у чим річ? Гіраї, жінка з бігуді, мала невелику закусочну, такий собі маленький гостец-бар, за якийсь метр від кафе. Хоч заклад був прихідним і складався лише з барної стійки і шести стільців, там завжди було людно. Бар відчинявся щоночі в різний час – залежно від настрою гіраї, але працював постійно – сім ночей на тиждень. Відколи вона вперше відчинила його, не було такої ночі, щоб він не працював. Постійні відвідувачі частенько збирались ввечері під баром, чекаючи, коли він відчиниться. Бувало, що всередину набивалось і по десятеро людей, однак сидіти могли тільки перші шість відвідувачів, інші пили стоячи. Навідувались до бару не лише чоловіки – Заклад Гіраїв подобали жінки. Її відвертість часом зачіпала самолюбство відвідувачів, але вона не мала на думці нічого лихого, тому вони ніколи на неї не ображались. Гіраїв мала талант говорити все, що думає, і виходити сухою з води. Вона вдягалась строкато і чхати хотіла на те, що про це думають інші. Однак дбала про вишукані манери і дотримувалася правил етикету. Завжди терпляче всіх вислуховувала. Та якщо вважала, що відвідувач помиляється, навіть якщо він був великим цебе, жодної секунди не вагалася і указувала на його помилки. Одні відвідувачі були дуже щедрими, але Гіраї ніколи не брала від них більше, ніж куштувало петво. Інші намагались покусити її дорогими подарунками, та вона ніколи їх не приймала. Траплялися чоловіки, які пропонували їй будинок чи квартиру, «Мерседес» або «Феррарі», «Діаманти» і інші коштовності. Але Гіраї завжди відповідала, «Мене це ані трохи не цікавить». Навіть кохтаки іноді навідувалась до її бару. То було місце, де завжди можна було випити і весело провести час. Кохтакі помітила, що бар Гіраї щоночі повний відвідувачів – Ось уже дві ночі поспіль було зачинено, і ніхто з них не знав чому, тож Коктакі трохи занепокоїлась. Негара щойно гіраї запитала про це ураз похмурнів. «Що? Щось трапилось?» – з Коктакі. «Її сестра...» «Сталася автомобільна аварія», – ледь чутно сказав Негара. «О, ні!» Тому вона поїхала додому. «Це жахливо!» Кохтаки опустила очі на чорному смола каву. Жінка знала її молодшу сестру – Кумі Гіраї. Вона навідувалась до Гіраї, яка порвала з сім'єю, і намагалася вмовити її повернутися додому. Останні два роки ці візити помітно дратували Гіраї, і вона здебільшого не зустрічалась із сестрою. Та Кумі однаково раз на місяць приїздила до Токіо. Три дні тому вона приходила до кафе побачити з гіраї. Аварія сталася, коли вона поверталась додому. Невеличка автівка Кумі зіткнулась з вантажівкою, водій якої задрімав за кермом. Її забрала швидка, але дорогою до лікарні вона померла. Яка страшна новина. Кохтаке геть забула про свою каву. Легенька пара, що здіймалася з її поверхні, розчинилася в повітрі. Негаре стояв, схрестивши на грудях руки і дивився собі під ноги. Він отримав електронного листа від Гіраї. Вона радше написала б Киї, але телефон мов тільки Негара. У тому листі вона повідомила деякі подробиці про аварію і сказала, що якийсь час бар буде зачинено. Написала по-діловому, наче ця трагедія сталася з кимось іншим. Киї взяла телефон Негаре відписати і запитати, як вона. Іраї досі не відповіла. Її сім'я володіла старим готелем на околицях Сендая, найбільшого міста префектури Міягі. Готель називався Такакура, що означало скарбниця. Місто Сендай було популярним серед туристів, зокрема через тамтешній казковий фестиваль Танабата. Фестиваль у Сендаї славився своїми Сасаказарі у вигляді 10-метрових бамбукових тростин з прив'язаними до них п'ятьма величезними паперовими кулями і барвистими стрічками. Туристи полювали і на інші атрибути святкування – різнокольорові паперові смужки, паперові кімоно та паперових журавлів, бо вірили, що вони приносять удачу та успіх у справах. Фестиваль Танабата в Сендаї – Завжди влаштовували з 6 по 8 серпня, байдуже на які дні тижня він припадав. Тому за кілька днів у центрі міста поряд з вокзалом Сендая мали розпочатись приготування до свята. Щорічний фестиваль – одна з найвизначніших подій літа, і за три дні місто відвідувало понад 2 мільйони туристів. Тож цілком зрозуміло, чому в період фестивалю в готелі «Така до якого від вокзалу можна дістатись на таксі за 10 хвилин, було найбільше роботи. Зень-зелень. Вітаю, ласкаво просимо. Бадьоро гукнув Негара, Саме вчасно, щоб трохи розвіяти похмурий настрій, що запанував у кафе. Почувши дзвоника, Кохтакі зручніше мустилася на стільці. Аж тепер вона згадала про свою каву і потягнулася до чашки. Та вже не парувала. «Вітаю, ласкаво просимо», – повторила Киї, коли почула дзвоника, і, зав'язавши Фартуха, вийшла із затильної кімнати. Але до кафе ніхто не зайшов. Правду кажучи, вхід до кафе був дещо незвичним. Спустившись сходами до підвалу, відвідувач спершу бачив перед собою великі двометрові двері. Товсті, дерев'яні, з прожилками, оздоблені гравіюванням у європейському стилі, вони виглядали доволі вишукано. Залишивши позаду двері, треба було ще перейти шмат земляної підлоги, що відділяв вхід до кафе. Тому після дзеленкання дзвоника минало ще кілька секунд, перш ніж усередині з'являвся відвідувач. А доти ніхто не знав, хто це. Минуло більше часу, ніж зазвичай, але ніхто так і не зайшов. Та саме тієї миті, коли Негара здивовано схилив голову набік, пролунав знайомий голос. Негаре, Киї, агов? Мені потрібна сіль, дайте мені сіль. І Гираї, це ти? Навіть якщо похорон уже відбувся, ніхто не чекав, що вона так швидко повернеться. Кия подивилась на Негаре широко розплющеними очима від здивування. Негаре на мить просто заціпенів. Він тільки не розповідав Кохтакі про трагічну загибель сестри Гіраї, тому його, певно, спантеличила її звична емоційність. Можливо, Гіраї просила солі для очищення, але її крик більше нагадував репетування матері, яка наспіх готувала на кухні вечерю. «Ну ж, бо!» Цього разу відчайдушно гукнула вона. «Ох, зараз, хвилинку!» Негара нарешті розворушився. Він схопив на кухні пляшечку солі, і квапливо почовгав до входу. Здавалося, що перед входом до кафе Гіраї стоїть у своєму звичному струкатому вбранні. Кохтакі подумала, що вона поводилась зовсім не так, як мала б у такій ситуації. Невже її сестра і справді померла? Вони з Киї перезернулися. Схой же Киї подумала про те ж сам. «Я так утомилася, сказала і – «зайшла». Ледве переставляючи ноги Вона часто так ходила Але одяг на ній був не такий, як завжди Замість притаманних її ядучих Червоних і рожевих спідниць Вона була одягнена в траурне вбрання Бігуді теж немала Її волосся було стягнуте у високий тугий вузол Усі вона здалася геть іншою людиною Гіраї у чорному траурному одязі Важко опустилась за столик посеред кафе і підняла праву руку. Вибачай, що турбую, але мені не завадила б склянка води», – звернулася вона до Киї. «Ох, звісно», – сказала та. Якось аж надто квапливо вона кинулась на кухню по воду. «Хух», – протягнула Гіраї. Вона випростала ноги і руки, ніби робила зарядку. На її правій руці тиліпалася чорна сумочка – Негара, який досі тримав баночку солі, і кохтака, яка сиділа біля барної стійки, витріщилася на Гераї, наче вона була якоюсь дивачкою. Кей повернулася зі склянкою води. «Дякую!» Гераї поклала сумочку на стіл, узяла склянку і на превеликий подив Кей випила її одним махом. Відтак стомлено зітхнула. «Можна ще одну?» – запитала вона, простягаючи склянку киї. Жінка взяла склянку і знову побігла до кухні. Витираючи піти з чола, ще раз зітхнула. Негаре не зводив з неї очей. «Гіраї?» – почав він. «Так. Як би це сказати?» «Сказати що?» «Як би це сказати, що...» Гм, «Співчуваю твоєму горю. Гераїй поводилася зовсім не так, як зазвичай поводяться люди в таких ситуаціях, тому Негари довго добирав слова. Кохтакі ж не знала, що додати лише схилила голову. «Ти про кумі?» «Так, саме так». «Ну, це було, на правду, несподівано. Не пощастило, якщо можна так сказати». Гераїй знизала плечима. Кей повернулася зі склянкою води. Трохи занепокоєна поведінкою Гераїй, вона теж, вручаючи їй склянку, ніяково опустила голову. Вибачай. Дякую. Герай знову залпом вибила воду. Лікарі сказали, що удар припав на погане місце, тому їй так не пощастило. Додала, вона буденно. Звучало так, ніби вона говорила про те, що трапилося з якимось незнайомцем. Зморшка між бровами кохтаки поглибилась, коли вона трохи подалася вперед. Це було сьогодні? Що було сьогодні? Похорон, звісно. З реакції кохтаки було зрозуміло, що її непокоїла дивна поведінка Герай. Ага, погляньте, гірая підвелася і закружляла на місці, демонструючи свій траурний одяг. Мені пасує, еге ж? Як гадаєте, у такому одязі виглядає дещо похмуро, вона стала в позу моделі з рекламної брошури. І напустила на себе гордовитий вигляд. Сестра Гіраї загинула, якщо це справді так, її неналежна поведінка переходила всі межі. Добряче роздратована такою її безтурботністю, кохтаки не знаходила слів. Якого бісати так рано повернулася? Вона скривилася, ніби прикусила язика, щоб випадково не сказати. Не дуже шанобливо щодо твоєї мертвої застре.